Сонце не жалюзі, зневажати себе так, що часом хочеться самого себе змести на долівку й розчавити, мов таргана, сидіти, забувши про день і ніч, туманити від цього всього й чекати найогидніший спосіб чогось дочекатися. Не те, щоб він зовсім не намагався. Закликати себе до порядку намагався, просто йому з малку легше давався непослух, і усі ті заклики до його сумління негайно і власноручно ним анулювалися. Так було й цього разу, поки не скінчилася кава. Третього чи четвертого дня, підвівшись з квадратною головою зі свого улюбленого крісла, Андрій ненароком копнув ногою порожню півлітровку і затулив вухо від її дзеньку ту. Навпомацьки рушив до кухні, намацав у підвісній шафці коробку Якоб спорожню. До кави його привчив Славко тими благословенними вечорами, коли вони валандулися майже до рання від однієї кафешки до другої. Андрій перерив усю кухню вздовж і впоперек поперек дарма. Залишилася лише розчинна кава. Не пий, братику, інженером станеш, чи як там у казці? Запаривши цю так звану каву, він підніс її до носа, понюхав і відставив у бік. Цього піла він і справді пити не збирався, а по справжню каву треба було рушати до супермаркету, а це означало пройти повз білий пікап, якого він вперто не помічав, хоча той невідлучно чатував під його вікнами, наганяючи звичного осоружного страху. Скільки там? Залишилося днів до побачення з дідусем. Шість. Андрій мотнув головою, і ні сіло не впало подумав. Добре бути розчинною кавою, трішки у кропчику, і ти зникаєш в усіх із-під самого носа. Голова раптом затріщала так, ніби з квадрата якісь жартуни робили шестикутник. Необачно втрапивши ногою у бляшанку із-під шпротів, Андрій нарешті помітив, який раз учинив у власній оселі, глянув тужливим поглядом у вікно і послав себе під душ. Того третього дня серце йому затерпло так, що Андрій його майже не відчував. «Добра анестезія, хлопче», – сказав би на це один знайомий хірург. «Усі нерви зне можна тяти». На що один знайомий кат відповів би, «Нічого, ми почекаємо, поки ваш наркоз випарується, і ось тоді почнемо». Шість днів, а він навіть не почав діяти. Хоча що можна встигнути за шість днів, хіба створити світ? Батько дає зупинку у приймальному відділенні. Миготінні дороги у світлі фар, Скрегіт гальм, велика махіна лікарні, що постає серед ночі втіленням чиїхось нічних жахів. Люди у лікарняних костюмах і халатах, одні біжать до швидкої, інші вивантажуються з неї. З-поміж них маячить чоловік, якого ніхто не питає, чому він у такій, здавалося б, недоречній піжамі. А він і не пояснює, що його зігнали з ліжка і не дали часу переодягтися ноши, які швидко перекладаються на каталку, лампи денного світла у вестибюлі і стійкий запах неминучості, реальності сну. Все це відсовується на задвірки свідомості. Щойно жінка-лікар у накинутій на костюм безрукавці, встромлює у вуха слуховки, торкається блискучим диском батькових грудей, змінюється на лиці і навалюється обома долонями йому на груди. Перевірте зіниці. Він дав зупинку. Усе-таки понтовий у лікарів сленг дав зупинку. І головне, всі знають, що робити. Ерекція, ретрактор. Де спирт? Спирт мені на руки. Хто знає його групу Резус, станьте на мішок, я маю третю плюс. підколотись і на сумісність цито. Зробіть зелену дорогу, «На стіл його! Вже!» Лікарняний сленг. Для невтаємничених набір безглуздих фраз на тлі безглуздої метушні. Але навіть для невтаємничених вислів дав зупинку.